e come giustamente anticipavi tu eh, la questione del passaggio di mano al di Alitalia sotto il controllo di Air France non è certo una novità, insomma, dal 2008, eh, dal momento della privatizzazione di Alitalia, la privatizzazione che doveva essere fatta secondo l'allora governo Berlusconi nelle mani di una cordata di italici patrioti, in realtà eh è dal 2008 appunto che Air France è il principale azionista di Alitalia, sedendo nel 25%, una proprietà che di fatto ha condizionato le scelte della ex compagnia di bandiera italiana, eh, di fatto ormai il network Alitalia è esattamente complementare a quello di Air France e purtroppo un considerevole numero di attività hanno già eh, sentito subito eh, in qualche maniera i riverberi di questa alleanza che alleanza non è, ma è una fusione, è un'ammissione della l'Italia eh, della ex compagnia di bandiera italiana appunto nelle mani della compagnia di bandiera francese, una compagnia che si è privatizzata, ma in cui lo Stato francese ne detiene ancora eh, la la maggioranza relativa, esercitandone quindi anche il controllo sia Eh, politico che strategico sui piani di impresa. Ehm um, all'Italia eh, eh, io penso che questo processo è entrato ormai nel vivo, nelle ultime fasi, nelle ultime battute. Um, ehm la, la la possibilità che all'Italia eh, di che Air France diventi principale addirittura l'azionista di maggioranza eh, assoluta, quindi detenendo il 50 oltre il 50% di all'Italia è ormai un un un fatto ed è l'epilogo di una vicenda che come giustamente anticipavi è partita da da molto lontano. Eh, io lo ricordo sempre ai vostri microfoni, lo ricordo perché eh, in qualche maniera rappresenta in maniera plastica le responsabilità della politica italiana su quello che è successo eh, fin dal dagli anni 2000 l'allora commissario europeo dei palazzi eh, ai trasporti annunciava che in Europa sarebbero rimasti tre vettori globali e tutti gli altri avrebbero esercitato soltanto un ruolo ancillare a questi tre vettori. I tre vettori erano appunto Air France, Lufthansa e British, cioè e le compagnie di bandiera dei principali paesi dei paesi di Serie A di questa Europa eh, all'Italia dal da circa 15-20 anni adotta dei piani di ristrutturazione che taglia hanno tagliato le ali a quella che era la compagnia di bandiera all'Italia gli mm, hanno tagliati eh, ridimensionando il network, qualche volta sono stati eh, rappresentati dalla stampa e dalla politica che poi ehm, dalla politica come piani errati, sbagliati, come opzioni e scelte confuse di manager inadeguati. Forse i manager erano sicuramente inadeguati, però hanno sempre rispettato quello che era il dictat di ridimensionamento della compagnia, tagliando ridimensionando e eh, espellendo gran parte dei lavoratori con ricadute anche sociali in questi anni evidenti e con ricadute anche dal punto di vista industriale su quello che è intero sistema eh, economico del nostro paese. Non dimentichiamo che il trasporto aereo è un volano importante, se non un altro, se non altro per quello che riguarda ehm il il turismo che peraltro è l'ultimo settore strategico che potremmo considerare ancora nelle mani del nostro paese. Ora eh, per cui voglio dire è una situazione eh, che parte da lontano, una situazione che di fatto i due schieramenti hanno condiviso, i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra. Le lunghe differenze erano sulle modalità modalità E i tempi in cui si sarebbe dovuta verificare questo passaggio di mano eh, della l'Italia nel sotto le mani appunto di di di di Air France noi non abbiamo mai contestato il sistema delle alleanze il il il nodo della questione non è se l'Italia deve essere in forma autarchica una compagnia che deve eh, vivere da sola il problema è come e eh, come arrivare eh, all'alleanza um, la cordata italiana piuttosto che il passaggio del France eh, nel 2008 sono due storielle raccontate dalla politica nostrana ma che hanno nascosto il problema essenziale cioè se la politica voleva e intendeva mettere in discussione quello che era il diktat europeo formulato in maniera trasparente e chiarissima dal commissario De Palacio eh, nel 2000 cioè se l'Italia poteva avere una compagnia di bandiera quindi una compagnia di proprietà pubblica, perché questo significa compagnie di bandiera, altre sono compagnie di riferimento o in cui appunto l'azionista pubblico è il principale azionista che potesse continuare a esercitare il controllo sul ricco mercato del trasporto aereo italiano. Centrodestra e centrosinistra, Prodi e Berlusconi, l'uno eh, raccontando che la Gardair italiana l'avrebbe salvata, l'altro dicendo che l'opzione in mano ai francesi sarebbe stata l'opzione che qualche tempo fa i piani erano identici i piani già allora di Air France prevedevano 10.000 lavoratori in meno 2.300 subito e 7.000 scaricati in una in una società controllata al 100% dall'Italia inizialmente, ma da svuotare era quella società di che avrebbe eh, in cui sarebbero confluite le attività di terra, tutte quelle attività delocalizzabili che nel frattempo in parte sono state delocalizzate come le manutenzioni, parte dell'informatica, parte dell'amministrazione che continueranno ad essere delocalizzate. L'altro piano quello della cordata italiana, cioè un gruppo di imprenditori che c'aveva interessi una partita di giro che da subito ha fatto 10.000 lavoratori in meno e che ha tenuto in mano un po' l'Italia per consentire a Berlusconi di aggirarla nella campagna elettorale per poi dimostrare che la privatizzazione non è la cura per eh, non era la cura per l'Italia, ma non solo non è la cura per l'Italia, non è la cura per il sistema industriale eh, del nostro paese e che eh, appunto oggi la la la librevone al mercato perché a fine ottobre finisce il lock-up che tiene vincolati i, i gli azionisti, gli attuali azionisti della Vitalitalia e quindi che molto probabilmente le emetteranno sul mercato senza aver rimesso in discussione il piano di ridimensionamento, di smantellamento, di perdita del controllo del Brico mercato trasporti italiano, con conseguenze irreparabili, irreparabili per il sistema economico e, e e con impatti sociali devastanti. Ricordiamoci che questo processo che è partito negli ultimi 10 anni ha lentamente espulso dalla produzione e eh, decine di migliaia di lavoratori all'Italia, non ultimo il botto quello del 2008 che 10.000 sono stati messi fuori, ma già nel 2006 ne erano stati messi fuori 2002, 2003, nonostante ripeto il ricco mercato del trasporto aereo segnava risultati di tutt'altra di di di di tutto prestigio nella crescita sia del trasporto passeggeri sia del trasporto merci un settore che non era in crisi che attualmente segna un po' il passo perché la crisi generale comunque si si riverbera su quello che è anche mh, gli indici di trasporto aereo anche nel nostro paese e non solo nel nostro paese ma che complessivamente segna un è è più che florido. Ehm noi riteniamo che al momento la soluzione non possa essere quella della privatizzazione, non possa essere quella del passaggio ma di mano ma ad altri francesi o ad un'altra compagnia. Noi riteniamo che ehm la soluzione possa essere la nazionalizzazione diall'Italia, ma non come slogan, come punto d'arrivo di un ragionamento di ristrutturazione di un settore di un'azienda che rappresenta il volano per un settore strategico come quello del trasporto aereo italiano. Noi riteniamo che eh, debbano essere rimessi in discussione i processi di ridimensionamento che l'Italia debba essere dotata di una compagnia che faccia da molano, che risponda, che eserciti un ruolo a, che faccia da volano al al al al sistema economico, che eserciti un ruolo nel trasporto aereo europeo e mondiale. Che non è possibile che si subiscano in questa maniera i dicta che per altri europei che peraltro eh, a nostro avviso sono esercitati da una ritorchia economica che ha deciso che quelli siano quelli che restano per gli interessi che sicuramente ben lontani dai lavoratori ben lontani da, dal, dai popoli ben lontani dal popolo italiano e, e noi riteniamo che al contrario una proprietà pubblica con un piano serio di rilancio non con il eh, i balletti delle ultime ore nel CDA in cui eh, un ministro dei trasporti che fino a ieri come Lupi ha, ha sostenito la cordata italiana ridimensionamento oggi dice non c'è problema se andiamo di mani del fratto. Qui infatti il problema per loro non esiste. Il problema è altro, il problema è che ruolo dovrebbe e può e e, e deve a nostro avviso esercitare ehm eh, l'Italia e che ruolo e che e impossibilità a di controllo eh, diciamo il l'azionista pubblico sullo sviluppo del trasporto aereo. Questa è stata una cosa che purtroppo eh, ci hanno ci hanno eh, è stata scippata dalle mani degli italiani è stata purtroppo accompagnata dagli accordi che hanno firmato rivolta in volta in volta alle organizzazioni sindacali che hanno accettato nel 2006 la perdita il passaggio in azze, de, dell delle delle delle azioni all'Italia in mano private che hanno accettato le politiche di ridimensionamento che hanno accettato i piani di ridimensionamento di Simoli Simoli quello che doveva venire un lenta agonia una lenta agonia che hanno accettato che sul territorio italiano la concorrenza e sì si a Canis addirittura io ricordo che nel 2006 mentre in Francia i vettori che facevano concorrenza per France nonostante le politiche diciamo sulla concorrenza dovrebbero essere identiche erano 6 i vettori sul territorio francese che facevano concorrenza da Air France alla dall'Italia Eh, facevano concorrenza sul territorio italiano 22 vettori. Oggi l'eco dice "Certo, gli olandesi sono un po' meno interessati perché nel frattempo la concorrenza ha eroso un po' il mercato diall'Italia. La concorrenza ha eroso non per una per un destino per scelta di chi sa quale eh del eh, fato, è, è è una scelta bollida quella di non ostacolare che il mercato di l'Italia vien inseroso non solo eh, sul mercato domestico, ma quello internazionale e quello intercontinentale, cioè che l'Italia divenitasse di eh, esercitasse un ruolo ancillare, come diceva la De Palasio. Noi contro questo con la CUB insieme ai lavoratori cercheremo di mettere in campo questa questione anche nello sciopero del 18 ottobre, uno sciopero generale denso di contenuti che vorriamo riempire anche della questione della privatizzazione, dello smantellamento, del passaggio di mano del controllo del trasporto aereo e dello smantellamento di Air Italia. Noi saremo in piazza, manifesteremo contro questo sperando che finalmente che finalmente il popolo italiano, gli italiani, ma insomma, ci sia i lavoratori in primis, si accorgano che quello che ci hanno raccontato i governi che si sono succeduti era semplicemente E un disegno pianificato per sciappare dalle mani del di chi lavora una una ricchezza e destinarla nelle mani di pochi e anche in questo caso la ricchezza e trasporto aereo a centralarla nelle mani lontano sicuramente da da da gli interessi dei lavoratori e nelle mani di pochi e questo saremo in piazza anche con questo e manifesteremo anche contro questo e ulteriore passaggio che a nostro avviso è l'epilogo di un processo che come giustamente dicevi e come ho cercato di sintetizzare parte da lontano e purtroppo è segnato fin dall'inizio. Senti Antonio, un ultra un ulteriore cosa, un'ultima cosa volevamo chiederti, hai messo giustamente l'accento su quello che ha significato questo processo per chi lavora in Italia ci sono ci saranno però anche costi sociali per chi eh, utilizza i vettori aerei mm, penso insomma un paese come l'Italia dove soltanto nelle due isole principali abitano oltre 6 milioni e mezzo di persone e i cui spostamenti quindi a medio e lungo raggio in territorio italiano sono per forza di cose da fare con con l'aereo ecco per uh, loro che cosa significherà il uh, nuovo assetto di di l'Italia Allora intanto un Alitalia che fa traffico un Alitalia che fa traffico ancillare per un'altra compagnia significa che l'Alitalia diventa una navetta che dal nostro paese da Roma, da Milano dai vari aeroporti principali italiani trasporterà i passeggeri a Parigi o negli a Lione e da quegli aeroporti poi sarà attraccata nel resto del mondo, quindi sicuramente una complicazione per quanto riguarda gli spostamenti, ma dal punto di vista dei costi e della qualità del servizio, ma io ricordo quello che è successo negli Stati Uniti di Reagan, lì eh, la, la la deregulation che cosa operò o però ha, ha provocato la disgregazione dei grandi oligopoli del trasporto aereo americano eh, con un abbattimento delle condizioni secco verticale delle condizioni dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza. Ehm l'erosione delle condizioni di sicurezza ha provocato eh, una una una filiera di disastri che ha messo che ha allertato l'opinione pubblica a tal punto che su spinta anche da questo ha favorito la riconcentrazione eh, degli oligopoli e quindi si sono riformate di nuovo le grandi le grandi compagnie che fanno che determinano il traffico eh, aereo eh, negli Stati Uniti i costi che momentaneamente nel periodo della reggenza si sono abbattuti per facilitare la disgregazione di quello che era la l'assetto precedente e ha prodotto i costi sono ritornati identici a quelli di prima, i lavoratori ne hanno la metà, la qualità forse è anche un po' più deteriorata. Ora, quello che potrà succedere per i passeggeri italiani in termini di facilità degli spostamenti è chiarissimo perché infatti, dovremmo andare in giro per il mondo per poi fare il grande i grandi salti oltre oceano o in Asia e perché eh, insomma io mi ricordo che eh, addirittura era nei programma l'allora in ipote letta di zio Letta che preparava la privatizzazione di Alitalia nella mano de, de, de, della cordata italiana all allora il Rigoletta che era all'opposizione disse che per l'Italia era sufficiente prevedere un futuro di vettore di principale vettore nazionale. Ora, all'Italia usciva aveva ancora aspirazioni di vettore globale, si discuteva se se l'Italia fosse destinata ad avere un ruolo semplicemente regionale, la allora opposizione a Zioletta in Ivo della faceva dicendo che per l'Italia si vedeva un destino nazionale, cioè quindi un vettore il cui traffico è concentrato esclusivamente sul territorio nazionale alla faccia di quello che doveva essere insomma l'interesse collettivo di avere invece un vettore che guardasse all'Europa che guardasse al mondo e che potesse rappresentare un competitor principale per sul mercato del trasporto aereo mondiale. Questo è e era un po' sì tediga eh, i i due punti di vista di una maggioranza che all'epoca privatizzò l'Italia all e di chi invece non la voleva privatizzare e che addirittura prevedeva il passaggio in mano a France assicurando un futuro direttore nazionale i passeggeri gli italiani non avranno più un vettore che gli consentirà degli spostamenti in giro per il mondo senza passare per i principali aeroporti europei con un aggravio dei tempi e molto probabilmente anche dei costi. Beh, insomma, se è stato chiarissimo da questo punto di vista, credo non ci sia bisogno davvero di di aggiungere altro. Va bene, Antonio, ti ringraziamo. Eh, se non hai altro, a te come agli altri ci diamo appuntamento per uh, questa scadenza di di metà ottobre e vedremo come andrà e vedremo soprattutto, insomma, se sarà in grado di di seminare qualcosa anche per il uh, proseguo del dell'anno. Dell ci auguriamo di sì, sì perché insomma la situazione è davvero molto pesante se non si riesce. Sì, è davvero <ride> molto cupo il il l'orizzonte è davvero nero, per cui speriamo che quella giornata rappresenti l'inizio di una nuova di una nuova stagione in cui i lavoratori in cui gli, le, le persone ricomincino un po' a diventare protagoniste eh, anche del loro futuro. Eh, in, in qualche maniera abbiamo subito e stiamo continuando a subire eh, situazioni davvero insopportabili, per cui speriamo che sì, quella giornata sia davvero la ripartenza. E eh sì, ecco, che penso, lo ripetiamo sempre, le questioni di cui parliamo non sono questioni particolari, il trasporto, le comunicazioni, insomma, sono vicende che interessano tutte e tutti quanti, non le si può lasciare soltanto a chi si trova in quel momento sulla barricata, ecco, ma dovrebbero essere un aspetti strategici <ride> del paese, cioè, veramente che ci rimane? Ci rimane di di di di programmare per i nostri figli la possibilità di fare i camerieri punto perché l'unica cosa che ci rimane eh, sarà quello che ci lasciano fruire dei flussi turistici, perché poi anche questo significa no? non concentrare nelle mani di Air France il controllo dei flussi turistici, dai per l'Italia passerà mm. per Parigi, per cui ciò che eh, porteranno qualche giorno a Firenze e a Roma le genti, le società eh, che organizzano appunto europee e rocce e poi ritorneranno a spendere e e in Francia o altrove. E questo è questo come appunto diciamo l'esempio calzante per dimostrare che è un altro settore strategico e noi questo e questo in maniera globale contro Soper per lo ci stiamo ci stiamo cercando d'opporre da da anni. Purtroppo abbiamo fatto eh, non ascoltati. Oggi finalmente sentiamo che la nazionalizzazione è diventata la parola d'ordine anche di Cina nel 2000 E 8 ha firmato la privatizzazione e 10.000 licenziamenti. Eh, speriamo che sia un ripensamento sincero e speriamo che non siamo più soli e che soprattutto i lavoratori ricominciano a camminare.